Erőteljes öngyűlöletről árulkodik. Bianka nem tiszteli önmagát, a testét. Szenvedni akar, mert gyűlöli magát. Adtam hangot a bennem dúló gondolatoknak. Amióta csak ismerem, Bianka félelmekkel és bizonytalansággal küzd. Neki ez egy harc önmagával. Mivel hogy nem tudja az érzéseit szavakba önteni, és elmondani valakinek, akiben megbízik,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 Magamra maradtam. Ahogy a feketénket szürcsölgettük, azon járt az eszem, hogy mennyire félek. Tele voltam aggodalommal és kétejekkel, hiszen most minden rajtam állt vagy bukott. Egyetlen hiba is végzetes lehetett.